Maurice Drouin. Az elátkozott királyok. Első kötet. A vas király. Történelmi regény. Prologus. A XIV. század kezdetén a legendás szépségű IV. fülöp király korlátlan hatalommal uralkodott Franciaországban. Legyőzte a feudális nagyurak harcos gőgét, Legyőzte a fellázadt flamandokat, Legyőzte az angolokat Akvitániában, Még a pápaságot is legyőzte, és erőszakkal avinyomba telepítette. Parancsoló szabára hallgattak a parlamentek, És zsoldjába szegődtek a zsinatok. Három nagykorú fia biztosította az utódlást. Leányát második Edvárt, angol királyhoz adta feleségül. Hübéresei között hat másik király volt, és szövetségeseinek hálózata Oroszországig terjedt. Semmiféle vagyon nem csúszott ki a markából. Megadóztatta az egyházi javakat, kifosztotta a zsidókat, és keményen lecsapott a lombardiai bankárok társaságaira. Hogy az államkincstár szükségleteit fedezze, a pénzhamisítástól sem riadt vissza. Egyik napról a másikra könnyebb fajsúlyú és drágább lett az arany. Elviselhetetlen adók sújtották a népet, s mindenütt poroszlók nyüzsögtek. A gazdasági válságok csődöt és inséget okoztak, s ezek vérbefojtott lázadásokban roppantak ki. A lázadók a vesztőhelyek akasztófáin végezték. A királyi önkény előtt mindenki kénytelen volt meghajolni, összegörnyedni. Vagy beleroppanni. Ám e higgadt és kegyetlen fejedelem a nemzeti eszme megszállottjaként hirdette, hogy az államérdek uralkodik mindenek felett. Ekkorban Franciaország nagy, de a franciák szerencsétlenek voltak. Egyetlen hatalom, mert a király ellen szegülni. A templomos lovagok szuverén rendje. E gigantikus szervezet, amely egyszerre volt katonai, vallási és pénzügyi hatalom, a keresztes hadjáratoknak köszönhette létét, dicsőségét és gazdagságát. A templomosok függetlensége nyugtalanította szép fülöpöt, mérhetetlen vagyonuk pedig izgatta a kapsiságát. Ő indítatta meg ellenük a történelemben ismert legnagyobb szabású pert, amelynek csaknem nem ezer vádlottja volt. E hét évig tartó per folyamán mindenféle becstelenséget elkövettek. A hetedik esztendő befejeztével kezdődik regényünk.